اریاز السالحین حدیث نمبر پنزل سوا سلورویا پندرس سو چورتر نمبر حدیث دے دو سوا تریویا نمبر باب دے او پندرہ نمبر حدیث دے پنزل سوا سلور اویا او باب دے دو کتاب دے کتاب الامور المنحی انہا در یاز السالحین باب دے پبیان د حرمد سپکوالی دے مسلمانانو کې چې دے مسلمانان سپکوالے دا حرام دي دا مننه دي مسلمان سپګانل دا حرام دي مسلمان ته بسپک پک نو دا حرام دي ته مسلمان پبارک بس پک خبره نه کې دا حرام دي قال الله تعالی ولله تعالی یا يهلذین امنول لا يسخر قوم من قوم من اس ايكوو خير منهم اے مؤمنانو نو دې خاندې او قوم, قوم پورې قربلا چې شي دې غورا د دې نه هغه چکم قوم پورې خاندي هغه خلق به بهتر شي په هغه خلکو باندي چا خاندي ولا نساء من نسائن او دې خاندي په نورو خزو پسې اسا ايكن خير منهن قربلا چې شي دا خزه بهتري دا, دا نورو خزو نا ولا تلمزوا انفسكم اویلزاب ملګوي پخپلو نفسونو باندي توان ملګوي اثر کې لمز ویلې شي توان بل لسان توان په جبه باندي ولا تلمزوا توان ملګوي پا جبا پا خپلو ملگورو بانی انفس پا خپلو ملگورو بانی چه خپل ملگری دی الزام پا جبا اولگاو لکا چه پا خپل زان دی اولگاو لکه چې خپل ځان دی بدنام که وَلَا تَنَا بَذُوبِ الْأَلْقَابِ او بد موائی پنو مونو باندی یعنی مرا بلی باج داغی بازورا پا لقبت سراف او گنجیا او بدمغیا او شادوگیا او فلانیا فلانییا پوبدو الفاظ باند یو بل تا आवाज مکوئ اونن سبا ټول دغه شې دی چې د چاسه د چا نه لګی شي نو مون یو ل غلطی خیو دی ولا ود شکل ته دی شرم نکې ولا تنا بزو بل بئسل اسم الفسوق بعد الايمان ډیر بد ده اغنوم د بدې پسې ایمان نا دنا فرمانه پسې ایمان نا چی ایمان دی شپ شو دی مان رستم بدنوم چاته وې نو دا ګډیر بد کار دی هو یو انسان نا پوهی دی نو پویږي او څکل پوه شو سره د پوه نه بیا غلط خبره کوي غلط الزام نه لګایي غلط نمونه خلق توې نودادر بد ده وملم يتوب فؤلاء هم الظالمون اوا چاچ تو توبو نه کلا د دې بد الفاظنا د دې بدو منو ناد الزام لو ګولونا پجما پچا لو دا کسانی د ظالمانو نا الله وې ظالم دي اگر که تو تنیک وې خپل ځان تر دې نیکوې خلاوې زما په دربار کې د نبل لوی ظالم نشتا وقالت على بری الله تعالی ويلو للكلهم تزلموا حلاکت دے د پاره د هر یو عیب لګون کی د پاره د هر یو عیب لګون کی لو مزا بدوی ان کی لو مزا بدوی ان کی پجب باندي هو مزا عیب بلګول لګل گئے لو مزا پچا بتو مد لګل ټوکې وست زابکې پیغورونو بول ورکه عیبونو بلټه سپک بغنیم مومنانو لرا او دا سیدا وز حدیثونو تو گورا وعنبی اوریرا انا رسول الله صلی الله علیہ وسلم قاد نبی علیہ السلام ویلی بحسب امرین من الشر ایحقی را خواه المسلم کافی دے پس ریبانی دا شرنا کافی دے دا سری دا دا شر چس پکی دے اخپل رور مسلمان لرا پس پکی والی بوتا چه مراتا سر سری ما سره دولت ته زیزت مند ما ما سره سر د سر سری آیا قیره آخاه المسلم چس پک بگنی چس پک بگی رور پل مسلمان بس پکی رواهو مسلمون دانو چه دخ پل رور قدر ویزت و کما او بیا اغا رور چه غا عالم وی اغا رور چه غد دین سر پیوس وی و قد سبق ما کتیر شو نژدی و عالم نی مسعود رضی الله تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام ویلی لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر دند بن شي جنته اغسوچوی داغه پزړکی پان دازید ذره تکبر څه چا پزړکه ما مولي تکبر راشه نو الله و زاغه نه د نکوم جنت ته پزړکه د زری بر تکبرم راشه او نن خو تکبر چې له غوند سیز ملاوي شي مال او دولت ملاوي شي او خدای وزارت ملاوي شي بادشاهي او کرسي ملاوي شي ګاډي زین ملاوي شي نو راشه کې ګور بیا بیا هو ما مولي کسته هده ک خپل ول نه دی گاونڈی والی نده رشتہ دا اغا بیاری تکک برگی نوی یو سلی تپوسو که ان رجولا یو حبو ایکو نصوبو حسنا بیشک یو سلی چا خوخی چی دیوی دی جامی دا غا خیستا نعلو حسنا تن اوی پیزار دا غا خیستا نو دام پا تکک برگی سابیگی پیغمبرا یو سلی خی جامی واچه یو سلی خب بٹانو خب پیزار واچه نو دام تکک برده فقالا نبی علی صلات و سلامی ان الله جمیل يحب الجمال بشک اللہ خسترین خوخ خائص لرا ندا نده تکبر الکبرو بطر الحق داتا چکم تپو زمانو کو چجامی خستی داتا کبر نرے بلکہ تکبر ستوئی الکبرو تکبر چدے بطر الحق ایم لرکولی دا حقنا بطر دفکولی حق لرا و غمتو الناس اصپگنل د خلکوری و غمتو هم احتقارو برستخفل مانا کی هروا مسلم و مانے بطر الحق اے دفوهو دفکول دا حق دی حق دفکی حق لرکی و غمتو هم احتقارو هم او سپوکوال د دایسمن مسلمانانو ده وقل سبق بیان او زمن هزا فل بیبابل کبره وان جندم بن عبد الله رضی الله تعالی نو الله زمنګنا د س زونه د ذہنونو او باسي الله زکه نراولی او قسم دی پچا کنه الله د لدی کی وان جندم د انسان عمل خرابای وعن جندبن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال غوي قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجلن يوسري والله قسم بالله لا يفي لله لفلان الله معفنه كاي دفات الفلاني فقال الله عز وجل اني الله چه غالب الوليد من الذي يث الله عليا منزل ذلذی سوګ دیا کل شاغ قسم کوي په مابانه سو دیا کس چار قسم سو دیا کس چار قسم کوي په الله چې بخانا نه کې الله یو سړی دا د ګنا چا قسم کړې ده سو قسم کوي په مابانه چې الله اغفر له فلانن چې زه بخانا نو کوم فإني قد غفرت له بشك ما معفي له اغتا وحبطت عملك او برباد میکا عملستا وای قسم دې کله د عمل قبول کی قسم دې کده الله معاف کی قسم دې کده داو کی وای کله هوټل وې سالم دبل د پار قسمونه دا مولای نه ملزالم کار نو الله وې ته چې قسم کې چې زه چاته معاف نو نوزو اغه ته می مافی وکړه ته چې څوک یادې اوستا عمل می برباد کو اگر کتر ډیر شيخی کې اگر کتر ډیر عبادتونه کې زکاتستا په ما باندې د ناو امیدې خیال را لې چې ادسر ها چې د ناو امید شي او الله کمزورې ته مافي نه کوي نوستا عمل می تباش کو اوغه ته می سور وکړه مافي وکړه باب النیان اظهار شما به المسلم باب د په بیان د من اکولو دا کولو د ښکار کولو یعنی د مسلمان په تکلیف د خوشاله ښکار کولو من راغلې ده چې په یو مسلمان باندې تکلیف دے غم دے نو داغه په تکلیف او په غم باندې خوشالي نه ښکار کې ها خوشحالی با داغا ها پا غم اپا تکلیب نه کارا که او افلال داسته او چه بیانا که انا نوا اغرب مام کولیش اغرب مالم دا سزارا کولیشی یا نوا بس اللہ خب ہوئی گنو قال اللہ تعالی انم المومنون اخوتن بشک مومنان یبلرون دی ان اللذین يحبون انتشی الفاحشتو فی اللذین آمنو بې شکا کسان چې مینا کوي چې خوره کې به حیاي پاکستان کې چې معنی وروړې ده لو هو مزابن عليمن فالدنيا والآخره عادل العذاب ده دنیا او آخرت کې اے چکم کسان به حیاي دچا خوري دچا په بارکه خوري دا سره رب بدوي داسې خبرې کوي دغې په باره کې الله ید ن به دنیا کې سزا ورکمه او پیر کېم سزا ورکم او داسې سزا به دنیا کېړکووم چې دی به درمن شيپغیبانې د درمنکولو سزا به ذکر ځکه د مومن درمنکوه مومن نهښې درمننده کړی دا نو مومن سری درد مر سوه او که در د نالا ن لابرې دنیا پخیر کې در بن الادم بچکی وعن واس لطبن الاسقع رضي الله تعالى نو قالا قال ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم او غورا نبي عليه الصلاه والسلام تظهر الشماته لا تظهر الشماته لاخيکا مخكارا خوشالي دغم پغمه د خپل رور باندې استا پرور باندې تکلیف ده ستا پرور باندې مصیبت ده نو نو پخپل رور په مصیبت باندې خوشحالی مخکاره کوا د مسلمان په مصیبت مخ خوشاله ګا کې دی شي هغه بلاده مصیبت نخلاص کی او پتابه کی دمو او جواب کدن نه اته و څو ما خيره کړی داور غا موت دا, دا کړی نه نه دمو او هغه چې بیا نه کوي نه نه د چا د پاره خيري مکوا د بل مسلمان په تکلیف باندې مخ خوشالهږي ولی حدیث کې راځي فیرحمه الله و يبتليکا رحم کوونکی په هغه ومن باندې الله چې په چا تکلیف دے و يبتليکا او امتحان بوونکی پتا مبتلا او گرفتار به کتالره په هغه مصیبت کې چې کوم مصیبت کې هغه گرفتار کړیو هغه به اخلاص کې پتا به کیږي او دا ماډر د سړي تړي خلکوب چا pore خندا مسخره او دا چا په غمبانو خوشاليدل رواه ترمذی یو وقته کا دا هم د ارچا بیل مده دا تکلیف دا ارچاره ار وقاله حدیث حسن و فی الباب حدیث و به رره ازو یو دشمن دی پو دشمن دی د پیغمبر دشمن دی نو باه کارک غم خوشالي په کارک داغه پیغمبر باندې فی باب التجسس کل المسلم علی المسلم حرام هر حر مسلمان په بل مسلمان باندې حرام دی الحدیث وینا دم وایرزو باب تحریم توان فل انصاب ثابته فی زائر شر باب د په بیان د حرمت با د په بیان د حرمت او د طوالګولو په نسبونو کې ا نه سب چاغه ثابتوي په ظاهر د شرکه چې ون سب په ظاهيري طريقي باندې ثابت دو دو نو یو کس راشي او هغه نسبته دغه بل چاته وګچي دغه دا فلاني زوی نه ده دا فلاني بچي ده دا فلاني فلانی ده پښه نو دا د دا دا دا حرام دي طوالګولو په نسبونو کې قال الله تعالی ان سوادم دا اکثر د کارډونو والا بچي دی یوي او په کارډ کې پلا نسب هغه بدل کی دام خان ریغا خا؟ اکثر دا کارډونو داسکه د دا حمل زنه داشونو هغه کارډونه جوړي د چا سوګزان زوی صاحب کی د چاروري صاحب کی دام تحریم دو نسب کې راضی والله ځ نه یزو نلموومنی نولمومنات به غیرې مک ته سبو فقد د احت ملووب تا ننوه اسم مبی نه کسان چا تلیبرسې ب بو منانو خوضو ته په غیر دا غنا چاغې دنیا کودنیا کې فقد د احتلو تاقیې بار کدي بته نندرووه اسم مبینوګناه کاره وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قالا بوهر اوچ قال وي د رسول الله صلى الله عليه وسلم اسنتاني في الناسه داس دکې اسنتاني في الناسه دا اجبا صفاتونه دي دا دوا دو صفاتونه دي دوا خوينه دي په خلکو کې حما بهم چې پاغ دوالو صفاتونو باندې داخل کفر و ها چې ا د کافې د کفر ته سړی یعنی چې هغه د دا کافې دانو یعنی د دا کافې دانو خویندي اے چې دا دوالا بهیم کفرون دغه صفاتونو دوالا هغه د سندي د دا کافې دانو ندي په دې دوالو سره کافر کیږي نه مراد پدې کې کفر نه ده مراد چې سره په کافر سره نه یعنی الخروج عن دين الاسلام پدې مقام کې وته د دینی اسلام نه پدې دوالو صفاتونو انسان د دین د دین اوزيد اسلام نوزي او دا خبر محدثین زکه کړکه انما والتغلیظ و زجر دا د سختوالی او د راتنې د فارا کړې ده یو سړی توان په نسب کې لګې یو سړی ویر کوي پمړی باندې نومین اعمالل کفار دا د اعمالو د چاندې د اعمالو د کفارو ندي و من اخلاق الجاهلیه او دا د اخلاق او د جاهلیت ندي ای دا دواله کارونه پنسبانه توان لګول او پمړی باندې ویر کول دا دواله د د کافرانو د سنادي د اعمالو آم ندي او د کارونو د جاهلانو ندي د کارونو د جاهلانو ندي اس نتاني فناس اس نتاني فناس اس نتاني فناس د د خوينه چيدي په خلقو کې هما بهم کفرن ها د دعوال خوينه دادا کا فیدا نو خونه دی دا دا یو اتوانو فن سبت وال گول په نسب کې او دوی ونیا حتوال المیت او دوی ویر کول ویر کول په ملي باندي روانو مسلمان مراد دینه محدثین ذکر کوي چې پر را پدې کې الخروج عن دین الاسلام پد دوالو کارون انسان سر د دین اسلام نوځي یاو توان پا نصب بانده چه سلی پا نصب بانده توان د یو یاو پلار پریده او بلزالنا پلار جوړ کی او دو امنیه ها پا ملو بانده ویرکول یاو خو جلا دا دسترگو نه اوخ که بیول پا ملی دا مننه نیده ویرکول وال په من آمالل الكفار دا د اماو د کوفارو نهدي اخلا کل جاه او د اخلاکوو د جاهیت نهدي دا, دا, دا دواله دا انسان روواګنی نو چې دا دواله روا ګنی او دا دوه د سپتونو د چادي د کاافرانو ندی او د رووا ګنی. دا دواله صفاتونه ننثال په د اسلام نه اوزي په او روا غنل د کفر عمل دا خنه دي دیواجنه حدیث کدا جه پیغمبر پاک وي من غش سمن سب منا لکه دا دواله تا روا او غنل او دا دواله صفاتونه د اعمالو د کفر نه دي لکه د کفر صد بل دا د روا کا نو تد دې حدیث مصداق وګرځي دي چې ملاوت من وکړه منغشه نفلسه منا ځکه چې تا ملاوت په دین اسلام کې د عمل د کفر کو دی خوازه مسلمانې مو د عمل د کفرم کې او پیغمبر پاک ویل نه دې کامل مؤمن هغه څوک چې هغه ملاوت وکي ملاوت خښه نو تا ملاوت په اسلام کې د سو کو د عمل د جاهلانو د عمل د کفارو ا دې ویر کوي اکثر زنانه په مړوباني ويرونه کوي کته تډیرم وي وحچ وخه را شنو بیا دا صبریږي نه دا بیا خپل کار کوي نه درخواست دے زنانه تش په مړوباني با ویره نه کوي دا ویر کول په دا داد اعمال د دا کفارو ندي او اعمال د کافر تته روان وي زګ چې تا کارته کټه روانو نو تاول ویرکاو دا عمل د اخلاق او د جاهل او ندې نو ته د جاهل په اخلاق باندې رضا کېږي کنه کنه نو تاول ویرکاو حواله نصب بدلاو نو ډیر کوشش کار دې یو نصب بدلو او بل ویرکول په ملو باندې رواو مسلمون باب نهانلغه شوال خدا باد په بیان د غشت ملاوت کې د غډونګې ول خدا او د دوکې کې غډون اصل شي کې نور شه ملاوت کې لکه پیو کې سواچي او بواچي یا پکې پودر واچي نو دا هم نه دی ښا چستانه خلق په اخلی نو هغه په اخلي چې کم د واو د میخی دي په دې پدې لکه پراته دي پوڈر چا. تا چا کیوبو او څه چبکه پودر وا چې ته چبکه یو بو وا شنو خوب نه لري وروړه او هغه پودر ک پودر بیا غسته ملپای کې نو وی بچ بای ملپیک راکا بالا پودر پیدا کا رته چبکه پودر چې د پال د ټنګوالي د پيو چې دا ټنګ کال یې یا پکې ملپیک روانداس نه دا ملاور دی وک د دې چې سور په سې ته عليغه حرام دي منه دا تا دوک وګړو هو صفا هوا پودر پیدا او د واو د میخي پي دي بس کده پودورو پي اغي مو بو واچو خيد غزال لطيله کې پودورو و بو وا د پودورو پي دا دي 10 كيلو دي او د واو د میخي پي پتی له کې زان لا واچو اغه پدي دي یو دکان تلالم نو اپه کې لګيو پودورو په کې ګډول پتي له کې میزا س او اي تا صرا... خو مولا نسب د خو یو کامه ودې سره پټنګي مې تکړه شې وليس الا پر تین می خسان خلق فوٹو تخریو کو استان خلق غوا می خ پیغری وی غس پوئیگی می الله پوئیگی کنا من غش فلیس من دا حالت د مخلوق ته په دې غټک چې زما بغیر نا دا غټه زه حرامه ده الله دې خیر او برکت درې کوي قال الله تعالی وری الله تعالی, تعالی والذین یعذون المؤمنین والمؤمنات آکسان چه تکلیف او رسا مومنانو سولو مومنانو خضوتا بغیر مد تسبو او بغیر داغینا چاگئی او کو آغی یو کار ندیکلی سلی یو خضی یو تاو تا ضرر رسے تاو تا رد بدوی فقدی تاو تا ضرر او رساو تاکی بار کدی بہتانندرو و اسم مبینو گناہ څو ته حزاب کې ياطرا دي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر په کوی من حمل علينا سلا فليس منا چا چې پورت اسلحا کلا پ موږ باندې اصلها چا چې اصله موږ په سروخ او پوت کلا د پاره د ورجلو زمانو ندي زمانا یعنی زماده ډلې د مسلمانانو نن دي ومن غشه نه چاچ میلا وټوکوو چاچ دو کوکړ نوفللیسم من نه نهې زماوم میلا وټو دوکه کوو لم زما د ډلی د مسلمانانو نه نه دی چا چې ما پسې اصلح راپور تار نه غم زما د ډلی د مسلمانهو نه نه دی دوا وفییواتل لهوو په یو روواده بور د ک راغې مست ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر على صبرت طامن نبی علیہ السلام تیر دو په یو ډیری دو طامانی دغلی دغلی یو ډیرې له غدليو دغنمو د جوار او ارس چې خو غلوا پاغه باندي نبی علیہ السلام تیر دو فدخل یدهو فیا نو دنق نبی علیہ السلام لاس پر پاغه ډیری کی دنا فنالت اصابعه بللن اور سیدو غتود نبی علیہ السلام تا بللن ندواله چه دا غن مو پمند ډیری کلاسه دھن کړه نو غلمه چه دا وا نو غسو اغل واندو فقال نبی نبی علیہ السلام ډیری مالک دغلی تا ما ها زایا صاحب توا س دې دا اے مالک د غلید توامدا سری قالا نبي هغه مالک د دیری د اصحاب تو سما او يا رسول الله رسیدله د دیری تا باران ای دا لا پیغمبران باران دا دیری واله باران پښوې نو قال نبی عليه السلام افلا جعلته فوقت توام ایول نګرځاو ته د ل د پاسه د خوراک د پاسه د دیری حتا تر دې چلي دې دلې خلکو مانغه شناف له سمنا چا چي ملاوت کو نه دې زمانہ په دې باندې باران شوي دا زکړه ډېرې لون شوي ده نو نبي عليه السلام یې چکل غل لوندوا نو او چ غلط په ده چولې ده او دنه غلس ده هغه هغه دې لوندا چولې ده بیا بېغ لونده د پااس کړی وه او چې بې لاندې کړی وه باران د پاسه کېږي باران لاندې نه کېږي چې د پااس سفریدي او دن نه په کېي داې شوته منغ ش نه فلیسه من نه پیرم برې پاکوې چا چې میلااوټوکو چا چې دوکه اوړ یعنی دیغلله اولی کې ی پغبانې اولو بوا چولی اګه لووندکلا چې د کې وزن پیدا شي بیا په د پاسه یو بورې دوا او چغله وا چوله او چ جواره او چ پیوا چوله او پلی پیوا چوله لکه دنه پلی لواند دی ډیره د پلو لګې دغه لواند او د پاسه په یو بوجې دوا د سو واچي د وچو پلو واچی د فار د دی نو دا خنه ده نو اریو شس کې ملاوت لکه دا بازه د منډیان والا سبزو کې په الুগانو کې په اریو شس کې ا ک ګازري دي ک الুগان دي کټې پړ دي اری قسمه سبزي جدا نه کې لاندي او باندي هغه س کې دي ا لاندي او باندي خ کې دي او دا ور دي ګنا واګړ وړولا و یې ګوري نو خو یو بورې ګوري بوښ تاله د انری پګته پای کې ملاوټو کې یا د پاسه پیخ د ان کې دې اولان د خراب دي خذنا یو شان بګردي وازه د غلندا کاغه اوګه دا کاغه پیازي کاغه ټماټر دي د پاسه کړئ د سیوانو د پاسه کړئ د ها د املوکانو د پاسه کړئ د سیوانو د پاسه کړئ د ټماټو یو قد وخلق دی دن ټول ښای غریت خلق ناله الی خلق کریت کریت د پاسنه ګوري وی کریت باندې خداب هم دغه سره کوله پراتی نو خلق سودا د پاسه ډیری د پاسه پغلې پکریت پا باندې کې لان دینه کې نو دادانه ټول دغه دا سره وی کم چې د پاسه ری خو سودا سیدا او ک دانې لاند غلط وې د املکو د سیوانو د ټماټورو د انګورو د لوګانو د اوګي اړ یو شی چيغه نشي کته ها لبیا ستا سودا حرامه ده منه کله پیغمبر پاک ددي سودا او د دې دې دې لین دین نو ټول ملټه د طریقې باندې کار روان دي ماوزه کې سودا کوله مې ده مازه کړل خټو د امونه میا مو منګ دا که زموږ د پاسه خور ډیر مزيدار دي وای لاندې نو الله خبر دی میچ خبر دی نو دولته کووله خوښ نو دا شی حرام دی بس صفه شی وای هغه ارګوري هغه سودا د پاسه करीत ناله کریت د پاسا لې هو بوځي الې باغې باندې سودا کوي خو نن سبا رواج درې واځ ته مونږ نه ګورو حتی تر دې چې ویډي اغه لې چوینې اغه مانغه شنه افلسمنه ما حزکنه کله اوګه لګوندې کې سړی سنبالې کړی یا چا صلی الله علیه نو غي لګیا اوګه سنبالل مه دي سره څه کوي وې دا له موږ سره جوړو مه دا سره جوړې ولې دا سره سړی ها وې دا نن ریواج دی وانه رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا تناجشوا ما وره له bakın او چماده ودا مې زه خدا غاځې وړم ودا غا پېسې کوي مې کوي کې نه کې زغه شېره قال نبی عليه السلام لله تناجشو لا تناجشو نبی عليه السلام ذکر کوي پيوبل باندي نرحم گرنه وي تناجش ديته وي چې یو سلی راشد هغه سوده عروي مالکی د غا د و یاله کدا غواپو سودا وې په سلوی خزا وې کمالې پدری کم په سلوی خراکی وې نې کېږي هغه دا وو ضروری هغه دا دا غاک ملګری دا شیخ چې بلګه سوې په سوې په په پنځی شراکی وې ورسته مخک درې کم سلوی خاغ دې راکول وې کله وې وې سٹام مخ نه پیسیلسکې نه وې هغه لاس کې نې کنور غاغ په تیزای د پال زده غاغ په راتیز کې نودا شه حرام دې دامن دې ته تناج شوې لا تناج شو په یو بل باندې ریټ مگرانه وې نر مگرانه وې ته تناج شوې و یا خلق آوازو کی و آن امن عمر رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهی نن نشي نبی عليه السلام منه کړې د نجشنا ا د نجشنه ینی زیاتواله په قیمت مبيكي اراده د اغستل ني اغشه نالي خود د زغه دغه د خرسون کی ملګری وی په دې طریقه به سودا وباسو او خلکو ته ګرانې امنره و انو نکلید عبد الله نو عمر نہ قالا و زکر اجر صلی الله علیه وسلم ذکر وک یو سرید نبی علیہ السلام مخک ته انه یو خدعو فی البیوع چې دوکا کولې شوغه سره په خرصولو کې او وی رسول الله صلی من بایعتا انه یو خدعو فی البیوع اغه ذکر وکغه سرید نبی علیہ السلام مخک ته دا الله پیغمبر فریاد وک حضرتنا یو خداو فل بیو چما سره په اغستلو کې دوه کوکړښوا یانه په سیزو نه پوی د خلکو ډاله سیز سیزرا کا ما هو एकदा خدې خو سیزو کوټو اغ سیز غلطو اا دا ان ګروپ د پچو کې راځي کریوټونو کې راځي نو اا کرےټو پچې بیکاره خو ته دوکوا د پاسه په یو وخت سيو انوردان ګندو دوه کوکړښوا پدې اغوستلو کې نبی عليه صلوات و سلام من باياتا چاځه چې سيز اخلي نفقولو ويا لا خلابتا چاځه يو سيز اخلي نو سمورته لا خلابتا نبي دوکا نبي ملا اوټ نبدو کوي نو با ملا اوټ وي داور نو صفانه وي دغه بیا چا سګوتو متو شو دا شپن ساته خده یو بیا دا چاکار نه دن مارې وباندي چارجر ماجربل ځکه د یو ورسره وړه ها لا خلا بتا فقل واچ بای سودا کوم خنه بيدوکا لا خلا بتا نه بيدوکا نه بي ملاوت او چکل ماته دوکا پدي سیسکه خارشي نو مال اختیار ده ته واپس کولو بیا پیغمبر پاکوي بیا اختیار ده داغه دا خللا به تو بخوامو جمعما مصورې نوباهده وهیل خديتو دوک چې د چا نه یو شي اخلی اغ تبهې چې دا ش زستا نه اخلما خو ما سرور دوکان نه کې ګوری کو دوکه په دیسک را کارو شو زبه داشي تاته واپس کوم که د نهکریتونونه اخلما که د نبورې اخما که د نه ساار یا خو کله په کې کې ابراه کاره شوون چېی بهوا ب ماه به اختیارويهې غمبرې پاکوې چې کلههپې کې ب اکاره شو او نوې اغستتون کې اختیار دی د واپس کوو کو واپس کوې اختیارشته بي ې قال قاله قاله ررسول الله ص اللارو وسلم من خ به به پیغمبر پاک صلی اللار صللم وسلم وی. من خ به به چاچ چاچ دوخ او کلا د خزیده یو سری سره ها چا د یو سړی خزته ا دو کور کلا تو کې او سو کلا منحب با چا چه دو کور کلا زوجتا امرین خزیده یو سړی تا او مملوک هو یا دو کور کلا او غلام د یو مالک تا د چا غلامو او دا غسرې دو کور فلی سمن نه پیغم برې پاکوی زمانه نري و زه مړه ښه قوم دی هغه په صدهڅ پوېږي داښ دی دا بهې دوکان ت را شي د پیسې خو دخواوندي د ځې پیسه ا هغه ب کار د ش اوله وررکي و مره د ښې غریبان په خبرې نو دڅلو شی په زور ووررکې او بکاره پیغمبر پاک منه من حب من بزوجت امرئن چا چه دو کا ور کلا د یو سړي خزېتا او مملوك هو یا دو کا ور کلا غلام تا غلام داغتا د سری غلامو نو د غلام داغته دو کا ور کلا يا شاګرد دوستاسته دو کا ور چې دا د فلانو استاذ شاګردي asem do sana خبر نه دوکه او سره او کلا پیغمبر پاک وی فلیسم منا من د زمانن ده ان زبه دله د مسلمانانو نه نه ده پوش رواه ابو داود ګور څنګه حببا ا بخایم و جما ثم بایم حدا مکره اف وخدهو چه فاسده که اغیل را اذا اغی خیالات خراب کل او دوکه اور سر اوکلا یعنی دا سه خبره اور تاوکلا چه دخوا ونو خزیو د مالک غلام تر منزیخ افگان پیدا که دوله بیکار اشه ور که مالک اوخسلیو تاویلیو چه خشیر اولا لو هغه په دا ګومان راغې مالک او سړي چې دی خځه ځان لا څه شي غبن کړې دي بیکار شي غستې دی نو فساد رانهږي دا غې ګومان په غلط شو دا خیال په غلط شو او کار او سره د غلط کلی چې خراب شي او لوړ کړي نو ګورا خځه د چا سره دوکن دوکان کې غلام د مالک سره دوکن دوکان کې د یو کشر سره به دوکانه کې که هغه نه پوږي خو الله خو خبر دی پیغمبر پاکو برری پا نن اکثر تجارهتون والله دوکانون والا یو مل یا یو نه ګه ک راغې سکپې جننی نه بازار د منډ دا بیا په تن نه لږي بعض یو ل دی یو ځ م او ب نه رالم د غورغ شو کېېغ سر ډیره خیر با نو ډېره ز ده مز دا ده ستاسو د غورخصلا نو حماته خدا پته نه مادی نه کار د خیر به غمه نوور سره خوا کې نور پهتو دغې نمو ووامالده و نه دا د سره ا چې میروړه وه سبل شان ما ماګه سرو دو ک بعضې د خلکه زونند کلی دا د پتون غغه او خطه او سنوړه په دنلګي چې د کم دې د چتاره وړه وا اغا غوخه ملاوت ټول ملاورت ده سودا ده ملاورت ده کاروبار قصته ملاوتونه دي یا ساتي داسه خلک چرې فایده نشي کوله د دنیا او د اخر یاد لګاټه کوا روپۍ دو کوا درې کوا کمی کوا پای کله خوسې طریقې باندې کار کوا یو اکثر دو ترغه مامله کوي پدې میړوله پدې ماته پر اوته په شتلو روپې حالان کې هغه پلس وروړي او لس پکې درو وینا یاده په واتا ماسکه ما ما خو دې کی چې ما دا چا اسره دا کړې بای کدا شیز علی امدغه سیز ماغه سره په دې او په دې طریقې زه خرسومه هو ما چې اغسته درنو ټیک شو په دې طریقې مې اغسته دې په طریقې ورکوما ایا وې وګوره دا سیز دې کې خو غلطه سودا په غلطه اغه ټول پیسې د الحرامولي دوکا ملاوت غشب پویو کیو ګورا غالو کیو ګورا غنم خو د پنجاب غنم او د دې د غنم ملاوت کی نو د پنجاب غنم خی اغه خلک ګران اخلي د دې د غنم اغه بیکاره خلک ارزان اخلي نو دا دواړه ملاوت کی اوسه بوځه او توا چې پنجاب غنم دي دا ملاوت ده وروړه دا ملاوت ده تا له پیسې خلک د پنجاب په ډول ونيزر کوي او تو ته وړي د دې چې اچه داغه ځای اچه هر یو مامله کده کپلو دے کده بازارونو دا شیمپو ان تجربه لګړې راکېږي سم ها ملګری دی راغو مغ د لاو یا بل ځای نه بیکاره شیمپو نو دیسی سي ا موږ بازارونو کې خرڅو ګاډي ګرځو نو مې ځاګه سپته لګوي دا غي باندې عام خلک نه پويږي نو طور تا دکان کے ورش ہوئے مال شیمپورا کا اغا تالا اغا نقل شیمپور در گی چا غا دا سن نویختم د دا گیر نویختم ہو باسی او زگم نکی اوریت هغه دا آسلی اخلی نو دا ملاور دا اری او سیزا کوی سابونو گورا بلو گورا نو اللہ دا زمان پا حال رحمو کی کارا اتوای چه خشیرے که بیکارا ہون زمان قاق ملگری خوخه شاګردان شتاوی بهي خوشحال رقم کبه کارمازو هرکزه مشه موجوده اوس وایا نو داسې زونه خپل کاروبار مخرب وې پدې باندې کاروبار نه خرابېږي پدې کاروبار خکی ګوره پیغمبره پاسو وسلم وې اج افلا جعلت فوق الطعام حتى يدا چکم نقصانې شه دا پد پاسه کېدا وې د پاسه په بادان شوه د لاندې غله اوچده لاندې غله اوچده او د پاسه په ها بادان شو ودی نو ګورا په غلو کې ها چټاله یو شې ور نو کلو کم ور اکثر اکثره منګاو ور وځي چې یو کم 50 کلو ور کوي او چې علی نو پرانی وځه نن نو چې د بیا کې د سکه نه اریو سس کی چې په کمه طریقات سودا میلاو شو په غت طریقه ور کوي هو دغه مناسب ګټه کوا هو بېما سره خشم شته ما سره بیکاره امشتا حدیثي مشتا نقليم شتا اوستا خوغه تکم شیا خله ما زه خو خې کبلم شتا بیکاره مشتا ه خمشتا خراب امشتا نو او شي عيب بو ده زو نو کارکه چې عيب ده کارانه کو کله بګي عيب شو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تعالی اختیار دی چاغه شي ته واپس کې د نه ما داې زما دوکان نه او وختې و نه نه نه نه وستا دوکان نه به ش الله وړم چې تماسسه دی کېڅوکې اب کاره کې نهمونږله په کار دادي نن ځمن کارو بهو زهکه ولالی چې یاد سودونو معاملهه یاد له ټونو معامله ده الله دمون د دوړ نه بچکې مشکات دویم جلله